Amaia bide gain Beraz, proiektua nola da? Aztapena, aztapena? Uh, bai, hor zinez, uh, aztapena, ashtapen, aztapena, uh, bi familie baiginen uh, interesatuak proiektu horrekin, uh, baina ez presatuak gure aurrak sortu baitira dula urte bat, beraz, uh, ala, gure ez uh, bi urteko sartzean uh, izan entzen. Uh, Baina besti bifamilioetok uh, izahizkigu, eta aiek uh, interesatuak liteske ondoko sahtzearen zat. Bi milata ogoita bateko irailian egiteko? Bai hori da, A bifamilioiek uh, bezkoitzen emanaz duten izena, emanaz dute, eta uh, sohtzen ba ginun bardozen, aiek bardozen bizi dira, beraz uh, be interesatuak dira, uh, bardozen egiteko. Beraz hor, zer da, deialdi fase bat, bi hodiekin, bi gabalira bakarrik, dikiko zinukete? Ebe hori ez dakigu, egikoetxearen ikustera joan girelarik bifamilia horiak ez ziren oino uru bildu, beraz egikoetxearen ikustera joan gira sehaskarrekin, justu jaiteko proiektua baginuela, ideia baginuela, baina ez ginen presatuak. Hor, behiz eitu ditugu jadanik bi bifamilia bazirela ondoko sahtzaren zat, hala, birekin uh, ez dakit uh, eginga jidenez, uh, sehaskarrekin ez gira behiz bildu, Baina guk ere, birekin, uh, bire, ez da... Benik, pixka txipi atxe maiten dut, beraz. Hor, elburua liteke, beste bizpailu familie bikain liteke. Beraz, hori da, uh, ala, deia zabaltzen dugu, ikusteko, um, sarknego eskualdean, beste familiak badenez, uh, be, uh, preaht eta mutibatuak uh, proiektu horretan sartzeko. La, gutienez, lau hau eganen dugu. Bai, hori uh, idealean. Gero, uh, bo, gero se askarrekin ikusteko, eta uh, ikustekoa. Zer, sen dituzinuten uh, behar bat zuena eskualdean, edo behar pertsonala behar bada, zu arazira bardoztara? Nik kanboa ganaiz, baina bardozen bizinaiz. Eta, bai, um, urtero bizpairu familie, bo ez urtero, baina adibaz orbesko hitzen gaujegun badira laupa bost familie bardozetik. Eta urtero, familie bat edo bi joaiten da. Beraz, uh, interesa bada bardozen eta um, elebidun txarea da ere publikoan duela urte batzu, eta aur gero eta gehiago bat dira um, elebidun txarean. Beraz, interesa bada hizkuntzarentzat eta gero pertsonalki uh, ala, guk batakigu gure aurra ikastolan emanen dugula, beraz, uh, ala bada be bezko hitzera joan engira, eta ginen beztean ez, uh, bardozen sortu. Komunikazio Kampaina betean zizte beraz, uh, bardoze kokatzeko, uh, hola orkesto dugu, charne eskualdea, Hala, egan nahi du, Euskara eta Gaskoina or, badirela biak, biak bada, ala ere, e, bastidari komparatzeko adibidez, bakdozen eskualdun gehiago bada, ez? Egia egan, askizaila da, bo, hor er, Euskaraldian gira, eta amak harri guneatxe mangin duen, oita amak bat izenetan gira, Baina, askizaila da jendea motibatzea, jakitea zinez nor uh, ari den euskaraz, bon, pixkat hortan uh, bat ailatzen dugu, eta begauza bera da, azkenean askenean uh, ikastola rentzat ere, uh, ala, mesua pasabergda, nor interesatu aden, nor eaz, bon, gero bastidarekin komparatuz, uh, iga ezan ez dakit, uh, voilà, ez Xernegun, neguna uh, bizitzea euskaraz zer landozu? Euskaraldia hor da, laguntzen du bera ekitaldiak oraindik gehiago leku horietan, bon, nola bizitzen duzu zuek? Uh, bon, pena da konfinatuak uh, bai ikira, beraz uh, estugu ekitaldi likegin, baina uh, ara gero badakigu epizeria bat bada bidez bardu zen uh, eta hangoa euskalduna da, beraz bon badaki euskaraz hitz egiten aldugun eta eta olakotu euskaraz hitz egiten dugu gero Bartos egelitzen da, ez dira ere uh, tokia initz, baina uh, badirenak uh, erabiltzen ditugu. Fogatzen da, beste leku erdaldunetan ere bokalen bezala, eh, ikastolek uh, irautenal uh, dutela. Erikoitxe haipatu uh, duzu, maitek B.O.T. gida hausapesa. Bo, Arreman, ah, astapenean aipatzen uh, uh, zen uh, eiekin ez uh, ondoko sartzerako, orain bai, erranduzu zistela behiz bildu hori da? Uh, ez, ez gira behiz ikusi, uh, jakinean da uh, deitu baitut, baina uh, Uh, bera, justu mementuko uh, aipatu du uh, kontseiluan, justu ala, interesa bat proiektu batentzat, eta mementuko uh, ikerketa fase batean ginela. Bera, ez gira joan, ez du gure indik haipatu, tokia. Uh, ala, mementuko da zinez egingarri denez. Eta sehaskarekin, egan eh? duzu, uh, aur bat ikela eh? dio sehaskak, egan duzu ala ere laubost familia. Bon, uh, nola senitzen duzue sehaska ere aldeoktaik? Ebe, uh, bikain, uh, zinez, uh, nik uh, deitu nitoelarik uh, inkesta bat egin dute hori uh, uh, ikastolako zientzat egiten dute, pixka bat begiratzen dute uh, uh, kontekstua, hor uh, interesatuak dira, toki horretan ez ikastolarik, beraz, uh, ala, zinez, toki uh, or, urbilena bezkoitze da, amak uh, bat kilometro hora. Uh, ala, beraz, interesatuak uh, be, lekuaz, gero, ala, egingarri denez, hori uh, da pixkat... Uh, Kezka ere, eta demografia begiratuz bo, denetan gertatzen da, baina aurro gutxo eta dira. Beraz, horren arabera ere, egeiten uh, zuten, haien uh, ustez egin gaji da, baina uh, ikustekoa. Eta hastapenan ginteketako uh, bezkoitzeko aneksa baina ikastolak sohtzen dira direlarik Eta behar bada ama ikastola bakarrik ere, bezkoitzena egiteko lehen maila. Gero ikusiz, uh, uh, galdeden eta nola garatzen den uh, proiektua? Hori da, bai, hor, uh, boi, geha ekan piskabat, uh, ahapatuak izan gira, uh, ala, fe, guk asine, asidugularik proiektatu ginen uh, bi mila hogeita biko sartzearen eta ez ginuen pentsatzen beste bi familie sartuko zirela hor, beraz, uh, aien zat da presa piskabat, baina, uh, ala, ipatzen ginuen behar bada, ez bada hor egiten, Be, bada kigu aiek ondoko shaktzean shaktzean alko direla gurekin betan. Fede adanik lauekin hasten uh, algiteke. Beraz behar bada ez bada sohtzen hor. Uh, oh ila iluntan Fernando Juan be 2020an egiten arko da ezta kit ekarpenbat ez uh, ekarpen e, aitena denez e, janber da ikastola baten zuzendari zirelazu eh? badakizu nola ibiltzen den uh, ikastola bat barnetik arberoa ikastola zuzendari zira aurtena uh, amaia bide gain bon ba, ala ere hori lasai ez beste burasuendako ere jakiteaz suk balu esperientzia hartan uh, bai barnetik Bai, bai, bai. Hori uh, bai. Galdera hain hitz bat dituzten, biltzen den ase askaik, astola bat, eta bo, egia da erantzun horiek uh, bat dala. Eta, haien galdera da ere, uh, nori zanen den erakasle, eta, bon, hori ezakigu, eta ikusiko ere mugimendua, eta hori, gero, bo, nik interesaukanen dut, hori, seko da. Hala, beraz, egin dugun, ustez, aipa menak, aipatzeko beste hitzokdu bat hartu beharko dugu, amaia bide han artian, eh? komunikazio kampaina horrein da, hori da, beraz, zer egin izena emaiteko edo bederen eh, setasunen biltzeko? Ebe, hala, hor zailadena ez dugu bilkura publiko horik egiten al, ze hori egin egin nuen, zara ere, bax dozen galderainiz badira, fedei batzuk ditugu jakiteko zine zer den ikastola bat hala, jendeak ez daki, mertsu sistema dela, eta, hala, beraz, eskaz da, pixkat uh, informazioa ere zabaltzea, eta bo, hori egin endugu behal, bezain fitea uh, Abendu edo urtahilean behar bada. Eta anartean uh, bea fitxabat uh, egindugu eta zabaldu, uh, bo, bakdo ze inguruan, gehi uh, begero uh, Facebook eta olako uh, gauzetan. Eta be, telefono zenbaki bat bada, deitzeko, uh, eta esun gehiago ukaiteko. Edo beste naz, uh, e-mail helbide uh, bat soztu dugu. Beraz, charnegu ikastola dena lotua, abildua gmail.com. Eta hori da zaten alda, uh, Galderen tzat edo, edo gogoa da proiektuan sartzeko. Eta sartnego euskaraz idatziz? Eh? Bistanda. <laughs> A mea bidegein, mileskar? Hai, mileskar.